де треба було поробити на ніч лежаки з гілок бур'яної трави, подібні до тих, які бачили в тутешніх мешканців. Коли ж приходили повз загорожу, за якою були жінки, то уздріли, що сестра Марта виладнала всіх попарно. Всі чекали, тримаючи мисочки та ложки перед дворі тьми, очевидно, виглядаючи, коли пройдемо ми. Побачивши ще раз Марту серед уломних та почуварних, я пізнав силу кухаревих слів, що спілкуючись із такими, скоро забудеш, якою буває нормальна людина. Марта не була красуною, але на тлі уломних її звичайність полум'яніла красою і вабила око. Хоч я вже давно не юнак, а через... Повстримне життя давно не зварблюється на жіночій знатності. Марта відверто дивилася в наш бік, очі мала, зористі і палки. Її підопічні покірно й терпляче стояли, сумирно поопускавши очі. Розділ 16, у якому розповідається про знайомство з Карликом Мусієм і про вечірні балачки. Ми полягали на землю, щоб відпочити, перш ніж почати укладати собі постелі. Вечірнє сонце осяяло сосни, і від того вони привабно бронзовіли, сяючи ясно жовтою корою. Так само яскраво освічувалася трава із зело і зелої листя недалекого куща, від чого кожна стеблина налилася світлом і в тому світлі сяяла. Чи помітили ви, брати мої, Микитині учні взяли собі незвичайні імена, сказав Сузон Деякон. Антоній був учнем Симеона Стопника, Теодорит описав його житє. Симеон це метафраст, автор звісних житті святих. Євагрій це схоластик, також описав житє Симеона Стопника. Так само, як Никифор Калістів та Георгій Кедрин, цареградець. «Твоя книжність дивоглядна», – сказав я. «Та ж бо ні», – звичайно, – скромно заперечив Сузон Деякон. «Коли взяв послушенство писати книгу «Житість святих», принаймні маю знати тих, котрі подібне послушання чинили до мене. Це все одно, як для шевця молоток, терпух та кліщі, а для кравця – ножиці та голка, а для коваля – молотки та кувадлу. «Чому ж Микита не став Симеоном?» – спитав я. «Коли вони справді Симеон їде, то навідувач Симеона не повинен зватися так само, як апостоли Христа не звалися Ісусом Христом», – мовив Созунт. Окрім того, Симеона Стопника знає кожен освічений християнин, а його описувачів тільки вибрані книжники. Отже, це могло чинитися для облуди, а може й ні. Але то значить, відказав я, що хтось із них твори святих отців нашої церкви знає добре. Отже, належить до виборних книжників. Теодорит або ж Антоній припустив Созонт. Але ж Теодорит сліпий, заперечив Павло. Можливо, він і осліп через надмірне читання святих книг? спитав Созонд. Одне знаю. Неясного маємо більше, ніж ясного. Цю розмову перебило нам виразне шарудіння в кущі, що стояв найближче до нас. Созун спрутко схопився на ноги і кулею метнувся туди. Азамент вивів з куща, тримаючи за вухо карлика. Карлик був босий, одягнений у мішкуваті лахмани, перепоясаний шнурком і обстріпаними на кінцях. Голова його заросла буйним кучерявим волоссям. «Пусти моє вухо!» – заволав він. Але Созон привів його за вухо до нас і тільки тут відпустив. «Чого там ховавсь?» – спитав Грізно. «Підслуховував». Карлик почухав собі вухо і блимну очима.